Походя заглядає в дзеркало і знову помічає прикру волослинковість між бровами. Від того вони видаються зрослими в одну смужку над очима. Некрасиво і дуже. І часом натякувано йому, що так буває в розпутників. Негайно треба знову вичистити переносинку. Виймає з різьбленої скриньки дрібний пінцетик і прицілює на вихват волосинки. Проте сіпає слабіше, ніж належало. Надіюючися не дуже заболить, коли все ж діло вийде. Помилявся декілька разів, поки наважив на навіччей. Тоді волосинка піддалася в відрив при колючому відчутті для власника. Так випало втрішки своє перенісся і пильно приглянувшися сподобав вигляд. Брови розділені гарно. Тоді він задумливо і навіть якось натхненно ходивши мимо вікон і кидавши незосереджені позорки крізь шибки на тополі, Раптом повеселів і рухнувся розшукувати в шухлядах серед різнодріб'язку старий мініатюрний медальйончик з чистого золота. Квадратова рамочка тримала там скляний наслонок, дуже опуклий, ніби півлінзою, побільшувати вміщений портретик, любий, добропам'ятний для особи, що носить на грудях. Куплено річ дешевиною, на перехресті в антикварному магазинчику з величезними вітринами. Але при вона цією вулицею нависала на металічних підпорах залізниця, на кінцях міста сполучена з підземкою. Почистивши золоту поверхню, конструктор почав коритися в паперизні, накиданій до широкого картонового короба і призначеній на спал. Туди, перед від'їздом з Таїсою, повкидав чимало непотребу. Пригадавши, там був груповий портрет – з концерту, коли брала участь Марта, і він запопадливо перебирає окремиці з безладної пожмаканості. Мимоволі згадується йому з пригірклістю самонасміху, як одного разу, мавши пса, водив прогулювати і дивувався на його поривисті спроби з принюхами від гребти якогось підґрунтового мешканця, хутко перебіжного з глибокої нори. Зрештою, фотокартка в руках. Випрямлено її і вирізано звідти портретик. Піаністки вміщено в медальйоник і його навішено собі на безхрестикові груди під сорочкою. Зведено, щеплено і сильно стиснуто долоні, ознако на незворотну вирішеність. Але стався знову якийсь почуттєвий, мимось відомого спротиву, ніби пересмик, Неприємно звичний. Так, коли треба уявити котрю-небудь високість, його думка відкидалася спершу до брудноти, хоч бажання уявити протилежність потрібно попереду. Тільки після страховочного перекиду надходила йому скоро добра уява, і він іноді обмислював причину своєї прикривленості, аж до одного разу вирізнив. То від незвички бути завжди незмінно в правдивості душевній для кожного подому і вислову. Сталося й тепер. Вирішено твердо, змінити цілком весь побут. А тут, прикро, досмикнулася протилежна приуявленість. Продальший перехід своїх днів, як завжди в Гедоті, тільки на коротку мить, подіяв перекрут, але трохи дотруїв новоскладений стан. Проти нього поставляється в свідомості раптова нахмареність, грізна, болюча, ранлива до глибини серця, біда з братом, до кого зберіг від дитинства найвідрадніші почуття – з великою теплотою і світлістю. Подумав, звідти мені кара, звідти удар блискавиці, аби я повернув кроки і спрямився своєю стежкою життя в і безповоротно. Годі з моєю гульбою, поставивши собі так, він присмутнілий від горесного клопоту братові, єдиній і найдорожчій рідній своїй серед всіх, почав обмислювати орнамент воріт для замовленого іконостасу. Конструктор-перемінник Служиться вечірня Свічкові пломінки коливаються мерехтливому в звінкового призбору на ставниках, нагадуючи дрібноокружності, сузірності при низині, коли височиною в'ються молитовні співи в скорботні, з лющою красою свого переходу. Настають і зворушеність, і умиленність від їхньої покоряючої милозвучності. Слухаючи, душа ніби перевдягалася в силу невидимої світлоти, з якої їй належить жити наново. Від початку тут і до віку, в отих без похмурих, незлагод, почуттєвих,